От Прикладом дядько Тарас. Це чий дядько Олещин. Я загарчав, тері також. Зараз тері, дам тобі горошинки. Еміль насипав в собаці сухого корму з пачки хілз, трохи подумав та додав трохи з пачки старт. І що, дядько Тарас? Я не помітив, як видудлив каву. Зашвидко. Налив ще. Дуже кортіло випити. Я поліз до шафи. Якщо ти поліз по ром, попереджаю, що однієї пляшки немає. Пляшки не було. На тому місці, де вона стояла, я помітив клаптик паперу. Павле, через форс-мажорні обставини, через увесь цей безлад, я забув про день народження Віктора Леонідовича, тому дозволив собі позичити в тебе запаковану пляшку рому, вона мала презентабельний вигляд, більше нічого придатного я в квартирі не знайшов. Крім дивної скульптурної композиції, де батько наче ж бурляється своїми дітьми. Але оскільки Віктор Леонідович – багатодітний батько, я вирішив, що дарувати таку композицію занадто ризиковано, що це може образити. Дякую за розуміння, пляшку поверну найближчим часом, коли дістануся до відповідної крамниці з повагою, ге 100 по Цю ти теж не витягай, бо ж прийде Валентин Юрійович, якого треба буде пригощати, а він любить екзотичні напої. Четверта філіжанка кави. Хочеш сирничка з родзинками? З ванільного сиру, смачненький. Я не помітив, як взяв того сирника, запиваючи вже шостою філіжанкою кави. Жбанчик був порожній. Засипав у кавоварку нову порцію кави. Мий руки, вони після сирника завжди масні. Заляпаєш геть усе. Давай ще одненький. У мами вони виходять добре, а Сара готує гідоту, а не сирники. Добре, що я залишився вдома і нагодував тебе. Бо ти псуєш собі шлунок цією кавою. А дядя Тарас... Теж постійно пив каву, коньяк, їв котлети зі свинини та баранячі ноги, начше серце. Потім йому хтось порадив перед тим, як все це їсти, пити, спочатку випивати столову ложку оливкової олії. А оскільки дядя Тарас був дуже жадібним, він купував шпроти і зливав шпротну олію в столову ложку. Шпроти ж бо дешевші, але це було профанацією, а не запобіжним заходом. І тоді в дядька Тараса знайшли виразку, і він взагалі нічого не міг їсти, ні каву не міг пити, ні коньяк. Звісно, він відразу не здався. Спочатку примудрився з'їдати пігулку баралгіну перед їжею, а потім іще одну після вживання їжі, однак виразка прогресувала. Тоді йому зробили суміш з перемеленого насіння льону, меду та соку алої. І він був змушений вживати цю гидоту цілий рік, шість разів на день перед прийомом їжі. А їв він варене м'ясо, варену рибу та каші, ледь витримав. Ти що, такого прагнеш? Я не прагнув. Я пив восьму філіжанку кави і слухняно жував сирника. Це я пішов вчитися. Добре, що моя школа ближча до твого будинку, ніж до мого. О, ледь не забув, дядя з «Х» на «М», М – це господар вазуки, подібний на Мерлін Монро. Білявий такий, з родимкою у кутику рота і з маніженою шкірою. Велетень, зріст майже зо два метри. Ти бачив його нігті? Штучні? Старенька Саранська, таких зве битками, каже, що їх у шахту треба, а то дивитись огідно. А я таких бачив у Тайланді. Один з них в малиновому мережіві, пір'ях та литках батькові на коліна вперся. Ти б чув, що сказала мама. Але то пусте. Бувай, не сумуй. Тері можеш не виводити. В день з ним гуляю я. Коли малий пішов, я відкоркував пляшку з Ромом. Зрештою пішов ти до біса, Валентина Юрійовича. Налив собі в склянку на добрячі чотири пальці, нарізав яблуко, накидав кілька сариних горішків і пішов до своєї спальні перепочити. Террі побіг за мною. Я відкрив двері та зупинився. Вигляд моєї спальні мене вразив. Щонайменше про дитячі ребуси – Програмування майбутнього, металеву колбу та Тимофія. Моя спальня мала вигляд, наче спина хворого на бронхіт, яку турботлива мамця обклеїла гірчичниками. По стінах, на підлозі і навіть на стелі хтось, це я так кажу «хтось», насправді мені було зрозуміло, що то зробила мала потвора Еміль, порозклеював на перший погляд чисті та білі аркуші паперу. Але коли я наблизився до першого з них, то побачив, що на аркушах щось надряпано. На тому, який нахабно вмостився на моїй стінці навпроти ліжка, було написано «Нона, богиня ранкових полюцій».